Boa, está gravando? E aí? Tá, vamos. Você vão... tem que te apresentar. Né? Vocês não se já apresentam. Já começou bem já, né? Mas vai? Falar já falou cores. Tá. Ajuda. É que fazer conta que já começou o programa que eu vou. Depois é. a edição fica legal. Claro, Fala tá, só. Tá. Oi, meu nome é. Seguinte, Meu nome é Aurigularte. Ora, é novo que eu te interrompi. Tá. Meu nome é Aurigularte. Sou guitarrista, tento ser guitarrista. É, toquei em poucas bandas, não toquei em muitas bandas, mas tenho algumas histórias para contar. Convidado número 4 É Temista Cléssica Pereira Delmeida Neto, mais conhecido como Antonio, né? Antônio, né? Não, <risos> não, não que... isso aí não pode falar. Me, transforma, me transformaram em Antônio, semana passada. Pô, Antônio, cara, não tinha outro nome. Não tinha outro nome, né? <risos> Ué, se tu se entregou. Bom, assim, Temista Cléssica de Almeida Neto, vulgo Antônio, são <risos> baterista da Delória. E é isso aí. Deixa dentro que, que tu permite a, a publicação de certas histórias. Ah, né? não, é. Tu podia ter falado, tem censura aqui por acaso? Não, não. Não, tem. Não, eu ter conselho do advogado. É, conselho, conselho, conselho do advogado. Exatamente. <risos> tipo, vamos, vamos chamar ele de Antonio. Ei, tá, eu, mas Antônio. Antônio, e por favor. Quer começar todas as histórias? Começo eu, Como é que... Pode contar, fala. fala. Na verdade, a última história que o Roger contou foi a Indiada de de Pedro Ozório, A partir daí ninguém mais sabe. Ou antes daí. Bom. Tá, é o seguinte, eu tenho assim algumas assim, eu, eu, eu eu acho que uma das histórias assim que mais significativa assim para mim, que eu me lembro bastante, <risos> foi uma mais uma, uma quando eu tocava na Camon Baby, né? que era assim, Quem já tocou na no Camo Baby, o Gunso já tocou na no Camo Baby, sabe? Já, já participei. É. E é que a Camo Baby era assim, né, cara? Era um lance totalmente rockstar, assim. Rockstar <risos> mesmo, cara. Vivia aquilo, você entende? É... Acho que o menos rockstar que tinha lá era eu. Tipo, assim... Eu tentava, assim, manter o pé no chão e tal, mas mas não dava. Né? O cara, por osmose, então, tava com tava fodido, sério. Ele ser rockstar um band pelado em caque. mais ou é, menos por aí. Mais ou menos por aí. Mas aí tá, bom, aí o, o lance era o seguinte, nós estávamos ali com uma ideia assim de altruísta assim, de, de, de levar o rock and roll a todos os lugares que a gente conhecia. E um dos lugares que a gente achou assim que era o lugar mais foda era lá no Plano Alto. Explica e... o que é o Plano Alto. O Plano Alto, minha terra natal, assim posso dizer. Né? É um, e distrito, é de é um distrito de Uruguaiana. Quantos habitantes? Já chegou em 100? Não, tem mais tatu que gente lá. Mas... <risos> Uma plantação de vaca. Eu vi. É... <risos> <risos> mas... Fala, é uma plantação de vaca e ovelha é. no meio do, Uruguai... do nada uruguaianense, assim. É. Então, assim, cara, é uma coisa realmente inusitada, assim, até porque os caras, pô rock, assim, conheci, mas não tinha contato mesmo, assim. Não tem ainda, eu acho. Então, pouco. Bom, aí foi assim, ó, era no um final de ano, tá, e a minha, a minha mulher minha esposa hoje é Flávia e a minha minha minha filha tava aqui no Guayana, tinham vindo para cá e tal. Eu tinha que era no um final de então, era isso foi antes do do do dia 25 de Natal. A gente foi para fazer o som lá no Natal. Ah, a gente saiu daqui para ter uma ideia dia 22, vamos dizer assim. Ah, e ficamos lá ensaiando lá na casa do Luiz, o Luiz mora no Chapadão, que é perto ali, na localidade perto do Planalto e ali a gente ficou ó, drogas psicotrópicas e cerva e babai e natureza e pai e totalmente paz e amor e babai babai e rock and roll e não sei o que babai bom se entorpecendo e tudo que tinha e se fomos tocar, tocar no, no, no, no, no no no lá no plano chegamos lá no plano o pessoal foi muito não foi receptivo mas também não foi não foi é, mal educado, entende, os caras lá, sentaram lá, nos, nos, nos prestigiaram ficaram sentadinhos todo o tempo do show, aguentaram aquela barulheira infernal, quero dizer aquela, aquela coisa sinosa É do... hoje esperando a gaita aquela coisa sinosa <risos> da Camo, <risos> Camo, <risos> <da> Camo <risos> Baby lá o cara tocou e tal, fez toda aquela aquela, aquela que o, o, o Roger que sabe como é que é presenciou como é que era eu eu... uns memoráveis da Camo Baby você bom Para resumir o negócio. Dia 25, né, cara? No outro dia nós tinha que ir embora. Sim. E aí, quem conhece o Luiz Afonso, que era o O De Pedrini, que é... <risos> Quem conhece. Entendeu? Vamos ficar mais um porco aí fugindo. Quem conhece o Luiz eu sabe viro. que é o seguinte, né? Tendo psicotrópicos e servos aqui, o resto se foda. Então... É e eu lá assim. Você tá muito errado, Como é que tu vai, vai falar pro cara? Chama ele de Pedro. <risos> ah, mas o Luiz, todo mundo sabe. Entendeu? Confus luz, Que Quem conhece o Luiz sabe que tendo Fuiz drogas, Alonso. ele tá presente. O cara é professor, Ah, aquele o cara. É. Todo mundo conhece o Luiz, cara. Sabe que o Luiz é o cara é assim, ó. Que, ah, o cara vive no... é professor fala o endereço. <risos> vive no ar, Afonso. vive. Vive no ar. meu amigo. Ele sabe que eu não tô denigrindo ele. Meu amigo. Tá? Aí o seguinte, eu... pá, acabou, né? De cara, Luiz, o seguinte, tem que ir embora, cara. Tem que ir embora, né? Já é 26. Eu tô aqui. E daí como é que ele respondeu? <risos> eu vou ficar aí. Dá pra <risos> <risos> <risos> assim ó. Pá <risos> cara! É. Ah. Tá aí? E era 26, 27, 28 e eu tava lá ainda não, peguei, não conseguia falar com a minha família, não conseguia falar com a, com a Flávia aqui em casa, porque não tinha sinal. Devia ter tentado muito bêbado. <risos> cara, pra resumir, a gente chegou aqui ó, duas horas antes do dia 1º. Entendeu? Assim, ó, quase tomei o cartão, olha, não tomei o cartão por... sei lá, assim, ó, entendeu? Até hoje eu não sei como é que eu não essa foi uma uma história essa é a minha história mais legal assim mas e mas a mas, mas, como é que nó, foi? mas apesar de tudo se tivesse que fazer de novo faria de novo foi muito bom Paulado muito massa mas a Camão Baby tem essas né tinha essas essas coisas assim de de tocar nos lugares bom, mais ele aqui inusitados fez. aí eu quando participei da Camão Baby, por exemplo uma vez a gente fez um show em, acho que era Tequila o nome do bar que era ali na no frente do no cacheral eu presenciei o show Assim, que era... eu é o final do décimo. Há um tempo atrás eu diria que era pra pessoas de mais idade, né? Mas hoje em dia eu já tô com quase 40, então era <risos> é mais ou menos a minha faixa etária pra cima, né? Então, surgiu um show lá no Tequila. E aí tu imagina, né? A a imagina o cenário. Era um pessoal acima dessa idade aí que eu tô falando, né? 40 anos pra cima... E aí, acostumado a ouvir Roberto Carlos e coisa e tal, e dan <risos> né? Dançar agarradinho, papapá, não sei o quê. Show da Camon Baby. Primeira música do repertório, assim, que abriu o show era Neguinha do Fubá. Que, que a letra cuja letra era o seguinte. É, a neguinha do A neguinha do eu Fubá. Te peço eu te peço em tu me dá a coisinha de mijar. Eu te pago um Guaraná. <risos> Poisinha, eu acho que eu não preciso falar mais. Parece né? até o Rafinha basta falando. Não e como fazer. Tipo, não vai Miguinha aparecer uns gestos aqui, chegou uma hora que o dono do bar foi pra frente do palco, assim, apavorado, e começou a cruzar os braços, assim, ó, dizendo Miller. pra gente acabar o show. <risos> corta, corta! E aí tinha o um empresário da banda, que eu não me lembro que tinha a banda, tinha o um empresário, o Miller, exatamente. O Miller. Que era Miller. um mais louco que todo, toda a banda Junta assim. Ele andava passando chapéu na galera. Acorda, eu não gajana! É, Miller. ele andava passando chapéu na galera, assim. <risos> <risos> Aí isso que, chegou, Miller, um ele... é? É, é, Aí, que chegou um pra ele. É o Miller. Aí disse que chegou pra ele e disse assim, ó. Eu não vou te dar dinheiro e tu sai, sai daqui de uma que eu odeio rock and roll e vou te dar um tiro na cara. <risos> Mano, come on, Baby sempre teve calminha, essas, assim, essas coisas assim de. Você lembra quem que tocou lá junto com vocês, né? sim tocou o que nos salvou foi o, seguinte, <risos> foi, o Pir... foi o Pirisca e o César Santos assistiu o show viam um passando assim enxergar aquela Parafraseando aquela é. aquela mesma situação que tu teve lá de ver o Caio Foi o Pirisca lá no... Não foi eu, foi o Antônio. Não incomoda. Foi o Pirisca lá no, Chega, é, no Tequila. Aí, Mais é. ou menos a mesma coisa que a Lins Brau abrindo para a nível. Aí, aí chegou o Pirisca é. e entrou e começou a assistir o show e nós já apavorados, né? Tipo, uau, nós vamos ser linchados aqui, precisado. vamos, vamos parar de uma vez. Aí a gente decidiu fazer um intervalinho e aí eu acho que o Luiz foi falar com o Pirisca. Bah! Faz umas ali, não sei o que, pra tirar uma <risos> acalmada, né, no pessoal. E aí o Perisca subiu lá e tocou o Roberto Carlos, né? Aí, aí voltou todo o para pra frente do palco e começaram a dançar agarradinho, né? Aí, eu acho que Boa. por isso a gente não apanhou. Mas é, foi mais ou menos isso aí. Tá, mas é aquela é aquela de Santa Maria lá? De Santa Maria? Sim. Ah, de Santa Maria. Foi o seguinte, eu o Roger tava presente, não era da banda, mas tava presente. mas Isso foi com a... Contrabande, né? A gente foi fazer um show lá de um evento que se chamava Mostra Rock. É... Tá e a e a, e a Contraband sempre teve essa essa proposta pop rock coisa e tal, né? E aí a gente não sei por que cargas d'água alguém teve a brilhante ideia de se apresentar de eterno, né? Para come claro. para começo da história claro. se apresentar de eterno. Aí fomos todos de terno e coisa e tal. Aí a gente chegou lá, era a nossa banda de pop e rock e mais duas bandas... Punk. Punk. Duas bandas punk. E o público era virado em punks, assim. Bom, a gente chegou, a gente chegou no palco pra começar a tocar. Já, a gente já abriu com... Acho que foi um Frank Valley. Né? Tudo a ver com o ambiente, assim. <risos> E, e, aí, e aí começou aquelas coisas, assim, suaves, assim, tipo, enfiar, que tá no Você que mano, <tava> <risos> Magrão! <risos> que é, Magrão. Tipo... <risos> Toma no teu cantar. cu! Ei, tá no cu, Eu sei que a gente, que tá resumindo tá história, que a gente teve que mudar Pô. todo o repertório em cima do palco. Né? Ei, voava e aí, lá, voava a garrafa Petney. Né? escapou de apanhar. <risos> aí só teve uma hora que a gente tocou um Metallica lá e ficou todo mundo sentadinho, eu lembro. Um cara de cu, mas... Que mas que que... olhando. O metal não tava aqui, tocaram metálico e que a galera ficou se com o um cara de cu. É, com Ele cara de, de cu. Massa, tá, aí, não, mas o Tri foi no outro dia, que a gente tava tudo num churrasco lá do Digão, que é o nosso parceiro, que mora lá em Santa Maria, né? Batera, amigo do Roger, amigo da, da gurizada. E aí conversando, né? Dando risada, ah, festival, não sei o quê. Hoje... E aí eu largo a seguinte e pérola. Digo, Paca, mas... Apesar do pessoal não ter gostado, a gente ficou em terceiro lugar. Que o público Sim. votava. Que o público <risos> votava, votava. Não, a gente ficou em terceiro. Aí me olha o fé e assim, Sim, Imagina. eram três bandas aí, mal... <risos> Só eu votei umas cinquenta vezes. Dava vota e ela votava de novo. Né? Por aí. Tá, não. Mas essa vez que eu falo não é dessa história. Te... Não, não. não. Eu, eu, eu, essa história que eu te falo é da Camus Baby que tu que tu que tu foi com a tua namorada para lá entendeu? lembra que tu e ficou na nova. casa na casa do estudante ah isso na casa do ah, estudante ah essa na história casa do é maravilhoso no lá era um show na no como é que é no chama ali no DCL no DCL tá mas na catacumba, na catacumba do show da Camombé na catacumba aí seguinte a gente ficou na na casa do estudante né os membros da banda ficaram na casa do estudante E a gente teve a feliz ideia de ir com as namoradas e coisa e tal, né? Foi todas as namoradas. E aí, a gente ficou hospedado cada um na casa de um, de um estudante lá. Bom, aí eu cheguei com a minha namorada no, no, no quarto do cara que ia hospedar, né? Que ofereceu o quarto pra, pra nós. E o cara tava lá concentrado estudando, né? Ah, gurizada, ah, não vou poder dar atenção pra vocês agora Porque eu tô, tô aqui estudando, não sei o quê, Mas depois, mais tarde, a gente se fala Tá, beleza, a gente, foi lá, passou, deixamos as coisas ali Fomos lá passar o som, coisa e tal Aí chegou na hora do show, a gente Fez o show lá, o pessoal gostou, né E aí, na volta, quando a gente foi dormir Eu e minha namorada Esse cara, ah, não, antes de começar o show A gente encontrou mesmo o cara lá embaixo Né, na festa Mas Transforme. ele, tipo assim, ele já tava transformado, já assim, tava The Walking Dead, assim. Vou ficar no meu quarto, não sei o quê. O que é, né? Ah, o cara vai ficar no meu quarto, não sei o quê. Tá, beleza, né? Eu já vi que vai ser movimentada a coisa. Jogar tuca tudo. Bom, aí quando a gente subiu pra dormir, o cara tinha colocado um lençol assim no meio do quarto. Né, pra dividir a, a, a peça <risos> E curtei eu fazendo gesto aqui Como se todo mundo tivesse visto O cara colocou, o cara colocou um, lenço no meio, um lençol no meio do quarto Pra dividir a peça né? E aí ele tava lá Com a namorada dele já E eu cheguei com a minha namorada A gente deitou Coisa e tal E ela tava tricansada A viagem, não sei o que vá, vá, vá, Vamos dormir, não sei o que Aí ela dormiu, virou pro lado e dormiu E o cara tava lá lidando, né? Com a namorada dele. <risos> Só que tipo assim, ó, a gente tava cabeça, a gente tava cabeça a cabeça, né? Nós de um lado um lençol. E ele do outro lado o um lençol. Batendo coquinho no outro Batendo <risos> coquinho e o, cara, e o cara, pô, chegou naquele estado, assim, ó. Fussando. E foi fuçando toda Fussando. noite, <risos> Pô, e a louca ali, não sei o quê, eu vai, olhar pro lado e outra dormindo. Né? Bom, tá, foi aí. Quando foi lá pelas 5 da manhã. <risos> A namorada do cara resolve, resolve acordar pra me pedir fogo, né? Levanta assim, abre o lençol, pelada, que... Que toma, então. <risos> Bem na hora que ela abre o lençol pra me pedir fogo, a minha namorada acorda. <risos> ela tá em cima de mim, assim. E tu não é de negar fogo? É de cara, não, não. a namorada do cara aí, não sei quem e o cara lá... Ele, foi, ele, foi, ele, foi, ele parou naquele momento ele parou, assim, às cinco e pouco da manhã ele parou oh, na manhã e decidiu acordar também olhando. procurando petróleo e perfurando os shows da, da Camão Baby sempre Puta movimentadíssimos sempre sempre... <risos> tá, qual foi? Eu, conselho do velho tu vai pra festa, tu não leva o bolo <risos> é, tua namorada acreditou? sim, tá <risos> é. É. É. É. É. É. Até convencer Foi eu provar que Não, e depois não disso mais. Depois desse show aí, a gente tava no outro dia Indo embora né? Indo embora de Santa Maria Estávamos almoçando ali no centro E aí, quando eu vejo O Luiz Afonso levanta Da, da mesa, a gente tava assim E atravessou pro lado da praça Daqui um pouco ele volta Nós vamos tocar vamos Tocar quanto? Vamos tocar agora Aí tinha a Feira do Livro ali no meio dela. Da na na Saldanha Marinha. E aí o cara nos convidou pra tocar. Convidou. Ah, você tem banda, não sei o que. Tá, toquem aí, não sei o que. A gente tá com as coisas tudo ali dentro do carro. Aí o cara mandou montar. E eu tinha uma bateria caindo aos pedaços. Assim, <risos> tipo, era um... tem, um, velho. Era um lixo, assim, ó. E aí, quando, quando a gente chegou pra montar as coisas, o cara pegou e <risos> olhou pra minha bateria assim. Pá, mas aí não tem outra não tem outra coisa pra te, pra te montar é essa aí eu tô de guerreiro fazer que tem outro tambor pra te bater, é, e aí era resumindo a gente tinha que ir embora a gente ia embora planejava ia embora tipo umas quatro da tarde aí a gente acabou saindo aqui umas 6 horas da tarde mais ou menos que a gente teve que fazer esse show aí e a gente foi de Toyota né toda a banda é. É uma Toyota que o Luiz Afonso tem Tinha, tem ela mais... quebrou duas vezes na vinda e duas vezes na volta assim, a gente mas enfim, a, a Toyota gente... dos anos 70 é a Toyota. Toyota? Toyota não, é Toyota, Rural. não cara no fim, não no fim das <risos> contas a gente <risos> Aralto, teve que voltar Toyota. de ônibus para casa Toyota né? Bandeirante daquela ainda Véi, só ferro no pelo que cidade Pô, que a gente louco. pegou um ônibus ali e acabou né, metade da banda ficou com o Liz para mandar arrumar a Toyota e a outra metade e mais as mulheres Vieram de, tiveram que vir de ônibus, assim. Era pra chegar às seis horas da, da, da tarde aqui no Goiânia no domingo. A gente acabou chegando no outro dia da segunda. É, as, as histórias da Camon Baby. Eita, sempre. louco. É isso, aí, é isso aí. Próximo. Quer que tenha, quer que tenha uma história, hein? Ah, cara, vamos contar as histórias. Uma história legal, né, cara? Eu vi o. Uma... Eu vi o Antônio, né? Eu vi eu vi eu vi o Gans, <risos> o Gans tocar com a Camão, com a, a também, mas eu vi o Gans tocar com a Tequila Baby, cara. E isso aí assim, é, uma das dores que ele não não tem registro disso. E tô, já te tem perguntado tem Theda tuas fotos históricas, não, não tem. Não essa foto, cara, não tem, mas eu vi o Gans tocar lá, tocou os ramones. Ah, de vez em quando ele ataca o até Com Até de vocalista ele ataca, né? <risos> Mas a história é massa, né? O cara tá só contando as.. Sim, sim. Só contando as histórias. Não, mas eu teria contado as cagadas, eu teria contaria contar as merdas. Da, da Tequila Baby, a gente tocava lá na no Portezelo, lá e aí teve um intervalo. Né? Tipo, Tinha um intervalo. A gente, come... a gente começava a noite tocando, aí no intervalo tinha o show da banda, né? O show no, no palco principal, que no caso ali na noite era a Tequila Baby. E aí quando a gente voltou pro palco Quando a gente voltava pro palco Sempre tinha a canja dos músicos que tocavam Que vinham tocar Então a gente tocou com um Charles Master A gente tocou com a Tequila Baby A gente tocou, sei lá, me ajuda aí vai... Moá. Serginho Moar Várias bandas que tocaram lá E aí nessa noite hum. Eu voltei pro palco sozinho E aí os caras apareceram lá pra, pra dar canja né? E... Tá, e aí os guris sumiram, por um, não sei o que aconteceu, os guris sumiram. E quando eu vi, tava com toda a Tequila Baby em cima do palco, menos o Batera. E aí eu olhava pra trás, assim, onde, onde ficava a Batera, tinha um vidro, assim, que dava pra pista principal. E eu olhei pra trás e tava o Batera, mas rodeado de mulher, né? <risos> eu trago, quê, e eu chamava ele chamava ele, vem, vem tocar, não sei o que, ele só fazia gestos pra mim, que não dá pra fazer aqui, mas tipo, ter foda, <risos> ter vira vir aí, né, e aí eu tive que tocar com os caras, não tinha, não, não tem uma foto disso, né, na época ninguém, eu dava o celular pra cima e pra baixo, então Se fosse hoje, teria várias fotos. Aproveita que isso vai rodar o mundo e já valoriza a história. Fala, é. tocou com o Zé Ramalho, tocou com o <risos> Zé Ramalho. <risos> <já, risos> toquei com, toquei com Wilson, pai, o, o Wilson <risos> Paim. Wilson Painho, Wilson Paim. Wilson ah, Paim. a... Tem... Tem aquela tua história da chapa voadora, cara. Ei, essa história é fodida, ah, cara. Ei, Ei. essa malada cara! A da chapa, a da chapa voadora foi no CTG, do que eu não me lembro o nome agora, e Muito eu tocava num, num conjunto de, de música gaúchesca que se chamava Estampa Gaúcha, né? E aí tinha um gaiteiro Estampa que vinha... Estampa Gaúcha! E tinha um gaiteiro... Tinha um gaiteiro que vinha... Que t... Tinha um gaiteiro que vinha tocar conosco aqui, é... que era de São Borjo, cara. Então eles pagavam a passagem de ônibus do cara, o cara vinha tocar com a gente e geralmente saía do meu cachê, porque era o mais novo da banda, né? Então eu sempre que me fodia E aí o <risos> que, que aconteceu? Uma noite a gente tava tocando num CTG aí. E esse cara sempre era ele que gritava o tom na música. Né? Era, uma, era uma coisa assim, ia começar a música. Bem inteiro, ensaiado. O, o carteiro gritava o tom e os outros iam de atrás. E aí, uma noite, esse cara se vira pra banda e inventa de gritar um sol. E na hora que ele grita o sol, ele gospe a chapa esse... dele. <risos> tipo, no meio do show, assim, é ó, tô fogo. concentrado. Ele sol. ele largou um sol, tipo, tipo <risos> um dinossauro <risos> esse que tá na internet. É fogo. E voou a chapa dele, assim, ele agarrou aquela chapa no ar, assim, ó. No, no mesmo momento que ele... Guspiu, a chapa, ele agarrou ela e botou na boca dele, mano. E seguiu dando gaita. Só que ele seguiu dando gaita, tá sozinho, tava toda a banda tirada no palco, dando risada, risada dele. <risos> e todo mundo olhando, para nós, pô, esses caras tão borrachos, né? E, e ele indignado, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. <risos> todo mundo dando risada. Foi isso. Tudo é bombagem de tênis, hein? É. É. Você tem de e tênis? Bombaixo e rostando. <risos> esse dia esse. Exatamente. Era o gaúcho e os cabelos lá na cintura. Não, no primeiro show que eu fiz com essa banda aí eu tava de tênis e não me deixaram entrar na no CTG. E aí o, o Wilson Pain tava tocando nessa noite. E ele foi sem o bater e me convidou pra tocar e eu toquei com ele. Foi graças a ele. Wilson Paim. No Wilson Paim. Wilson Paim. Wilson Paim. Nem nem fala o, o meu tio. Até me, até parabéns pra você, ele canta chorando. <risos> parabéns! Ah, <é> o timbre <risos> de galo. <dá>. A certeza! <risos> Abraço, Wilson. Eu te curto, te curto. <risos> <risos> tô, tô vendo. Tchê, esse microfone não é condensador. Se você fala os negócios de do microfone, não, não vai pegar. Tô vendo só Olha ali, vendo. tá, tá que clipe o bagulho. É, depois fica palha. Aí, mais tem cara, eu tenho uma história de uma lenda Que é com o Rata Blanca, cara Eu, eu, tenho, eu tenho uma lenda Com a história do, do, do Rata Blanca, cara Que é o seguinte semeados de 2001, 2002 Lá na época da Enigma roubado. A gente tava passando som Na Porto Azuelo, ali E a porta que dá pra rua ali Da Porto Azuelo, uh, Tava aberta de tarde Um sábado, uma sexta de tarde, não me lembro Mas enfim, lá, eu me lembro que era verão, cara Assim janeiro, uma coisa assim. Calorão do no inferno. E a gente tava passando o som e encontrou uma caminhoneta uma placa argentina. E desce um argentino gordo. Gordo, gordo pra caralho, assim, gordo, né? E nível foca. É. Saiu meu show. Um pouco gordo. menos. <risos> é, mais gordo que nós, né? e o cara e o cara cabeludo <risos> e o cara com cabelo sabe aquela aquela fase que tu tá deixando crescer o cabelo crespo assim a coisa metonha assim sabe Crânio o palhaço tipo Crânio o palhaço tipo Rick Raposo <risos> e aí o cara e aí o cara chegou ali oh, rock and roll não sei o que né e conversou ali com a gente e aí o Dudu Que era o guitarrista da banda um dos guitarristas Manco. Dudu Doutor Dudu agora né médico na Bolívia Doutor, doutor, doutor, doutor verdade, Dudu, né? doutor Dudu. O Dudu tinha uma uma, fenda, uma squarezinha Fender, cara, cor de creme, uma das guitarras mais linda que eu já vi na vida, assim, e de sonzeira também, cara, um baita som. É das antigas. Não tá merecia zé? o guitarrista que tinha. <risos> Bota parceiro, tu Eu gosto dele. <risos> e aí, e oh, aí doutor. o o bom cara esse, o cara esse argentino. Viu a guitarra e conversou da guitarra Começou a falar da guitarra, de som, né? E aí ele pediu pra tocar Mas eu posso tocar nela aí O Dudu pode, né? E aí o cara pegou a guitarra e começou A debulhar a guitarra, cara e Começou a fazer solo e arpejo Endemoniado e fazendo uns riff Metal, assim, ó Que até o Digão e o, e o Bisk né? O Bisk Baixista o Digão Baterista, o, o Alex e Começaram a acompanhar ele, né? Cara? Eles ficaram fazendo um som ali Não sei quanto tempo ali o cara tocando e solando e nós tudo guri, não tocava um ovo, né, cara, tocava merda nenhuma. Ovos guri tocavam. Até dois, <risos> é dois, né? E aí o cara, o cara ficou ali, pô, oh, o cara toca um monte, né? E aí e o cara que terminou de tocar e disse assim, né, falou para nós assim: "Ah, não, é... porque eu tocava numa banda, tocava numa, assim, numa banda, Rata Blanca. Não, Rata Blanca, é uma banda. Tem que botar no, no, no, no. no, isso no, no, isso no tá bem igualzinho. É, é, é, é, tem pô, que, tem que, tem que colocar pô, no. É ser feliz. É, <risos> tem que colocar no. Tem que colocar no Sim, na trilha aí. Isso. Cara e aí o cara, Não, porque eu tocava no Rata Blanca, não sei o quê. E aí nós ficamos se olhando, assim, né, cara? Nosso, é, Sim, é, é gordo que é? O outro tá coelhando, hein? É, yeah, me lembro do Bisque, falando, ah, perra, tá, Blanca Brilha, chão, pai, não, dele, eu com esse chinelão aí, porque ele tava, cara, com aquelas bermudas de velho argentino que tá indo pra praia, sabe? Aqueles, sabe, os argentinos farofeiros, que, tipo, José o José Pitu, tá aí como em Florianópolis, sabe que, qual é que é? Camburil, Voltando é em Camboriú, fui, de... isso, no pedindo, Mariana. pedindo só milanesa e papa frita, sabe? <risos> <risos> né? e nós com a mas que tá é carro que do rattanblack rapaz rattanblack abriu para o área moradores lá tá esse chinelão e meu o cara subiu no, no no carro e foi embora certo o cara subiu no carro e foi embora uns dois anos depois dessa história que isso aconteceu na época tinha a loja amnésia Olha só, sim, sim. a loja do Cleon lá. Eu e do... alugava CD e copiava pra fita cassete <risos> <risos> <TV. risos> Isso! E na época eu tinha um mais ta... novo aqui. Tinha um tatuador. <risos> e na época que eu não me lembro se era o Wagner, que era o tatuador, mas tinha um tatuador lá que, que, que, que trabalhava lá. E eu fui com o Juliano da, da Rota Alternativa, que o Juliano foi fazer a tatuagem dele do símbolo da rota que ele tem tatuado, né? Faz anos. Faz anos também. O Juliano foi fazer a tatuagem lá e eu fui com ele, porque o Juliano foi fazer a tatuagem. E aí, ali no, no, na amnésia, enquanto o Juliano tava se tatuando, ali, eu, eu fiquei por ali fedendo, muito ocupado, que eu era na época. E aí tinha umas... Tinha umas <risos> é, pra ir acompanhar o outro pra ver a tatuagem. Não foi acompanhar a pomba, foi acompanhar o parceiro. Mas enfim... E aí eu tomei Quando não foi fazer nada, tu foi ajudar ele Eu fui ajudar ele, sabe? Não, o Juliano foi se... O Juliano foi lá se tatuar Eu fui lá segurar a mão do Juliano Pra ele não chorar, tá? E cara, e aí eu... Quando Eu tava mexendo numas ali numa umas revistas Numa road crew assim né cara Tinha pilhas de road crew E aí eu tô folheando aquelas road crew ali E aí tem uma matéria com... É Walter Giordino Agora não me lembro se é Giardino ou Giordino Walter Giordino né, uma matéria com um cara assim. Só que a foto que tava ali era uma foto antiga, tipo, uma foto do cara dos anos 80. E aí dizia o seguinte, que o cara tinha sido o guitarrista do Rata Blanca, que o cara tinha lançado um trabalho solo próprio. Que e que ele <risos> E que o cara, e que o cara tava excursionando pelo interior do Rio Grande do Sul, então ele tinha show em Caxias do Sul e umas outras cidades da serra ali, Porto Alegre. Pedrosório. <risos> Pedrosório. Nova Calma, Nova Brescia, Nova York. Boa vista do Cadeado. Nova Bassano, né? Nova, Nova Bassano, Nova lá, Nova Baçante. <risos> e aí. Isso, cara. E aí o seguinte, e aí eu... Boa, o. cara E tava... eu me lembrei da história do maluco, né? O cara que tinha passado ali dizendo que tava indo. E a revista era de dois anos atrás. E a revista era de dois anos atrás, velho. E a revista era de dois anos atrás. E até hoje, Ninguém eu tenho sabe, essa dúvida, cara. Sabe. Será que foi o Walter Jordino que tocou ali, cara? Não é? Caramba, se tocaram fazendo... <risos> com se tocaram, tocaram, o guitarrista do Rata Blanca. E deu E tem velho. a passagem pro inferno <risos> <pelo> carimbada, <risos> velho. <véio>. Tem mais <risos> <Me> <risos> <de> <risos> que levar o Juliano pra fazer tatuagem. Amanhã tu me leva pra fazer uma tatuagem também. Que <risos> merda, cara. Que merda, cara. Que merda. O que aconteceu do Luiz? Viu lei, as o, Lu o Luiz deu CD, é, o Luiz deu CD da comigo. Camão Baby pro Caetano. Lá no Van Gogh. O que? O Luiz? O Luiz, o Luiz Afonso deu o CD da, da Camão Baby pro Caetano Veloso. Lá no... Lá no... Chegou pro Caetano assim, tinha o seguinte, <risos> <risos> pô, meu nome é Luiz, tá? Tem um, tem um CDzinho aqui da minha banda, de repente, que fizer nada aí, uma hora, tanto, dá uma escutadinha. Acho que já jogou fora aquela bosta, <risos> olhou assim, tentadinha... Deve, deve ter sido, menino, esse cara... Assim, tá, tá até hoje prendendo uma aba da janela, meu <risos> não fala assim. <risos> <risos> que esse maluco, né? Ô... <risos> oh. De madrugada, imagina o Van Gogh ali no Porto Alegre. Tudo a, a, a milhão de borracha. O Nelson deu um CD da Sarlac pro guitarrista do Judas Priest. Ele falou no programa passado isso? Não me lembro. Não? Não, não ele não falou isso. Bah, ele devia estar aqui, esse bom puto. É, mas ele também seria essa história. Depois. Não, mas eu acho que ele falou alguma coisa com Judas Príncipe, mas eu não me lembro, cara. Não, ele falou que ele tinha começado a banda em função do Judas, que eles ah, curtiam muito ah, e pai, queriam fazer um som, assim, aquele menos é, é mais, sabe? Cruzão, que não precisa muita fricção e tal. Ah, bom. Tá bem. O ah, que mais, cara? Tem mais zinjada ah, aí? Uma, uma coisa que o Feto fez e deu certo, mandou o material da Camon Baby lá pra Guitar Player e os caras colocaram no Guitar Player. Colocaram, fizeram uma matéria lá no spot, não sei o que lá. No e lugar. como e é que... Elogios a ti. É, é. Mesmo. Eu, eu, eu ia perguntar, é essa história que o carmão sempre diz que o meu é, filho foi elogiado é. na Guitar Player? É. Que elogio. E, falaram, é. assim, dá legal. Uns, uns leaks lá de música. Destaque não, para o guitarrista, a hora regular. É, é. Falaram, assim. Falaram, falaram, falaram, falaram, falaram. Ele que tá assim, ele tá... Ah, ele yeah, é, ele... É, humilde falaram falaram bem mas, mas, falaram bem Pra te ver como as coisas às vezes dão certo, cara. Eu até vou mais tirar do Recife, porque que tem, a, a humildade tá, no... tá, tá me apertando aqui. <risos> eu, não, tem, tem uma, uma história, acho que, acho, que é, acho que é do Pato Fu também, parece que é. Que é, mas, eles mandaram um material pra um, Não sei se é o sala aqui. Mandaram que que um material para uma gravadora lá, com uma caixa assim, com um negócio, <risos> uma comida lá. E começou a apodrecer dentro da, da caixa, aquele troço, os caras tiveram que abrir. Falaram obrigado a abrir a caixa. Ah, é real, acho, acho que foi o Patafus, sim. Não me lembro, que acho foi. que foi. E aí os caras escutaram. Eles mandaram um CD dentro de uma caixa com um rango lá, sei lá, com um pedaço e de. É, que... é, é, um chilo João Pedro na caixa. E aí o troço apodreceu lá que os caras tiveram que abrir. Tiveram que abrir a caixa. Que puta <risos> ideia, né? <risos> que baita, certo, baita jogada. Microfone, pô! o Cuca! Eu que me fundo editando tentando nivelar todos os áudios depois! Ué, não não, não conseguiu um o microfone pra todo mundo, tem fólico! É, aquela, aquela... é nunca, nunca veio tanta gente junto! Aquela já foi de. Foi... Foi... Não precisa desligar, vou editar tudo depois. Ah. Então vamos meter ficha, Pode falar todas as histórias que existem. Ah, inclusive, vou... não, não, tem diada maior para assim a idi, diada maior a do que aquela não, não, a de Pedrosória é é o do Que com lá. Ah, é, aquele Para variar, né? Tá, termina de lá isso. Para variar, o da Pedrosória que eu insiro em seguida depois quando diz Não, mas o que, que ele pode ter contado de Pedro Osório? Por exemplo, que a gente ficou no só meio... Só volta, da... praticamente. Que a gente ficou não, no meio da estrada... Do, dos, dos Leleques. Do dos leleque, Dos e o Áureo mano. se impedou lá. E nós vamos um pau! É. Yeah. Nós tentando acalmar o Claito Não, cara, seguinte, o público é legal. Né, vai dar certo, papai. E o Áureo lá. toma duas doses de whisky. Cara, não, eu tomo só uma dose de whisky. Não <risos> precisa ser duas. Nós tomei... Cara... Na realidade, eu tava sendo sincero, né? Ih, mas vamos eu ser fiquei... fodidos, ah! Aliás, eu comecei a beber por causa disso, né? Olhei aquela, olhei aquela, aquela tigrada e de... oh. <risos> ah, Seguinte, ó. nós vamos tomar um pau. Eu nunca, nunca, nunca pensava assim, ó. Imagina. Não, e depois no outro tocar dia... Tocar rock pra funkeira, não sei tomar pau, né, cara? E no outro era, dia... Era lógica, né? E no outro dia, o que acontece? Estraga a cabaneta. A gente fica no meio do nada, né, entre Hansler e Antares, mais ou menos. <risos> né, tipo, não, em lugar nenhum assim, ó. E aí tipo, esgotou 100 km da Nárnia, esgotou assim o estoque de bobagem Nem precisa da nome fictícia, cara. Pedro Osório E a outra cidade colega, Serrito. Não, precisa tava, era Lagoa, Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha, não, Lagoa Energia. Não, na saída de de de, de, de, de, de, lá, de perdeu aí na jogada. Nós já tinha saído de, desse rito de pedrasoada. Espera aí que eu vou buscar o um mapa no aqui. Meio da estrada. Ah, não, tá contando a história quando quebrou a caminhonete lá. Ah, tá, tá. Não e tá pensando lá no No meio do nada lá. E aí chega uma hora que acaba a bobagem, acaba o bom ouro, acaba tudo, né? E aí tipo E aí acabou, acabou nós três em cima de um guincho indo para Uruguaiana, né? Nós na caminhoneta do Clayton, no guincho, se escondendo da polícia, né? E o Clayton na frente com o cara do guincho, uma, uma viagem que era pra gente chegar aqui, eu acho que seis horas da tarde, mais ou menos, não, a não gente duro, chegou mano. lá duas da manhã em Iruguaiana. Puta, <risos> merda. Aí naquela parte acabou tudo, em série, em série ali, ó, sem pai, sem fume com os fofres e Literalmente. O <risos> música do Mano Lima. Literalmente. <risos> assim, ó, literalmente, assim, não, não tinha um baralho, não tinha bosta nenhuma pra fazer assim. coisa, assim, ó. Quando quebrou a caminhada e eu recebi. Che, pelo amor de Deus, se estraga as caminhotas na frente de um bar, cara. No, no tinha, <risos> nem nada, pra isso, tio. Não, nada, tinha, não tinha uma casa perto, não tinha nada. Era né? só um rolo de feno não cruzando tinha que, que que na frente. De, de beira de estrada com ovo em conserva, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. <risos> nada Rapadura de abóbora. É, não tinha nada, assim, ó. né. Hum. Depois teve esse deita aqui também, que o cara foi lá comer um cachorro quente e voltar. E ainda não se pagavam. Isso que era incrível. É. né. Teve uma noite que eu dormi. Onde foi? Quaraí. Quaraí. A, dita e a gente aqui, foi ó. tocar em Quaraí. A gente foi tocar em não Quaraí. E não foi ninguém porque foram na festa da linguiça. Ah, essa Como foi olha. Quentuxa. <risos> essa foi Quentuxa. E aí o cara que festa da linguiça? Os, os caras venderam, os cara cara, venderam sei lá. lá quantos ingressos antecipados. assim. Ó. Gente, e ninguém gente, foi na festa. Pelo ladrão da festa. E aí o cara linguiça, nos pagou e a gente veio embora. É pra te ver que eu gosto de linguiça lá. <risos> e, e, em Quaraí eu dormi. Quando acordei, a gente já tava voltando já. Eles me acordaram. Assim, dinheiro falava, no bolso. Vambora, toma o teu dinheiro. Eu digo, tá, não vamos tocar. Eu toquei? Tô... Okay? Será que eu tão louco? Aqui tem, tem, uma, tem uma história que eu acho eu que vi não. o não... prefeito de Itaquira eu, eu acho que tem uma história que não eu pode sento. faltar. Inclusive, a gente tá com todo o pessoal da banda, assim, ó. Mas é que essa aí eu faço ah, parte. É, tá todo o elenco da Delório, não sei se a gente comentou antes. É, vai rolar um som deles agora. Tá rolando, já foi abertura Massa <risos> O Roger precisa daqui, ele tá aqui tá, tá pitando não, é que Sabe como é que funciona a minha memória, né, cara? eu Preciso de auxílio <risos> Já pega, então Bora, ah, É, ter não segura nada É que sabe, eu não, não tinha como, como agarrar muita coisa, né Porque a pressão foi muito essa noite, cara Primeiro show Quase show da Delore Ah, oh, essa foi essa Kimtush. É, essa é Kim Kim aqui. Essa, Kim, Kim. essa foi Kimtush. Na verdade tem para contar a história tem que contar a origem da banda né cara? como é que a banda nasceu né. <risos> não, deixa não, não. deixa o gordo deixa o gordo. Altair é o nome dele agora. <risos> <Altair>. <risos> o deixa o Bob do gordo lá. Cara foi o seguinte eu eu passei eu passei com um violão na frente do do bar que que, que hoje é o aqui os estúdios da Inclusive rádio. onde nós estamos. onde nós estamos né. <risos> Passei na frente do bar. Na época o bar se chamava Cidade Velha. É, Casa Velha, Cidade Velha. Cidade Velha. Qual coisinho? Cidade, cidade, cidade Velha. velha. Cidade, cidade Velha. E do, do Júnior. O Júnior foi meu colega no Romagueira. Foi meu colega no Elisa lá. Gente fina, o cara pra caralho. E aí o Júnior... Passei na frente do Júnior. E aquele negócio, né, cara? Universitário, fudido, estagiário, sem receber. Sem um puto pila. E aí eu passei na frente do bar, com um violão. E aí o cara me olhou assim... E aí, meu tu tá com banda? E na hora eu digo, tô. Não tinha, né? Eu digo, <risos> tô com banda. Bah, seguinte vocês não querem tocar aqui, meu? Eu digo, quero. Bah, beleza, como é que é o nome da banda pra eu colocar na rádio e ir pra divulgar? Não, cara, é o seguinte, o nome ainda não tem, porque a banda é nova, né? Mas a, isso era uma, tipo sexta-feira, assim. É, e aí eu digo, não, cara, é o seguinte, é, não tenho o nome da banda, mas eu. Mas até domingo eu tenho o nome da banda, Patinho. Então tá, beleza, sábado que vem o um show. Cheguei em casa, né? Liguei pro frango. Aí, Frango, vamos lá fazer uma mão lá? Vamos. Vamos. Beleza. E aí, de baterista, meu Deus, vamos lá no Ganso. Antônio. Lá no Gans, né? Vamos lá, chamamos. Antônio. Chamamos o Antônio. Antônio. E aí o Antônio entrou pra banda. Bom, cara, aí, né, pra variar, né, cara? Não tinha nada, não tinha lugar pra ensaiar, não tinha um puto pio E aí nós o cara.. Aí, não, não, não tem não, nada, não tem lugar pra ensaiar. Não. Não. Segue, segue. É a evolução <risos> da espécie. E aí, no fim, tá, aí escolhemos o nome da banda, tudo. E aí mandamos pro cara, o cara botou na rádio, fez Firezinho, fez a parte de divulgação certa, né? E a gente ensaiou a semana toda, cara. Não sei, mas a semana toda, a gente alugamos estúdio, saímos lá no Felipe, né, toda semana, né? Tirando música, né? nós três e a gente. o É, tipo, toda semana. Demos um gás, um corre assim para poder Demongazo. ter e o que apresentar, né, segunda né? a sexta para tocar no sábado, né? E ficou bonitos. Pior é que ficou. Tá, tá, ficou tá, boa, tava, boa, tava ficou legal, ó. Ficou bonito. Lindo. Bom, né, coisa cara? Coisa, coisa, coisa linda. Coisa linda. Aí de tarde o cara veio aqui, montou o som, né, cara? Montou o som, tudo, passou o som, bonitinho, beleza, tranquilo. E ainda a gente ia tomar uma ceva e aí o Frango, inclusive, largou. Ele tava com o carro do pai dele, a cheveteira do Fédenoro. Lá largou, ficamos eu e o Ganso, tomamos umas, umas duas cervejas. Fomos embora pra casa. Tá. Chegamos na noite, né? Pra tocar. Cheguei, chegou o Frango. Chegou o Ganso eu não cheguei não, e, e, e, tá, o não cheguei. e aí o frango não chegou e o frango não chegava, o frango não chegava e eu ligava o celular dele, só chamava e o cara do bar, tá, não, e aí o som aí, tocava vamos começar, um, vamos começar, vamos começar, começar, começar, começar. o bar cheio de gente bar cheio de gente, e não, não, não, cara peraí, nós vamos pro guitarrista, e, e ligava o celular ligava o celular, ligava o celular, ligava o celular aí, lá descansada, me liga a namorada do frango, na época me liga assim, diz assim Roger, oi, não o, o, o, o, só pra te avisar, assim, ó O Guilherme não vai poder ir no show. Tava isso? transando? Não, não tá. Guilherme. Não, olha, deixa eu te avisar. Ele tá bem, tá? É que ele, ele bateu o carro. E ele tá preso, lá na Brigada. <risos> <risos> Bom, né cara, E eu com a cara de tacho, né cara, subi no palco. Falei pro cara, meu, preso, mas meu, o Guilherme foi preso. Magra não acreditou. Tá, mas não tem como fazer só vocês dois aí, baixo, bateram alguma coisa, tipo, não tem como fazer, cara. Aí eu subi no palco, né, cara, falei, tipo, oh, ó, é o seguinte, não pode, poder, nosso guitarrista não vai poder tocar, aconteceu um problema com ele, de saúde, tranquilo. Um e aí... Que falar. Que falar, que eu tava preso. Cara, e aí o que aconteceu, cara, a gente pegou e, e, e fomos, eu e o Ganso, lá pra brigada. Chegamos lá na brigada militar, quando nós chegamos lá na brigada militar, é, tava lá, né, Fudido, bateu o carro, sem carteira, sem... <risos> <risos> não, não, bebo, não, não tinha não foi bebido. a sorte dele que Não, não dava... ele tava Todo. dando, assim, a raiva é que ele tava dando a carona pro Cristiano Isso é, é, e, Não, é, isso é, deu é, raiva só. inclusive em mim, cara assim, ó, Putinha, pra, pra que que eu fui pra fazer aquilo? Pra casa, vai pra uma Deus vai, Deus. Vai, vai dar o cu e o meu parcel de carne, mas não, né, cara Eu fui eu dar carona, carona pro, pro Cristiano Cristiano. Cristiano é um grande parceiro nosso, sim Cara, e aí. Não vale a boia, Aí quando... a gente foi lá, né? Fomos lá, eu e o Ganso, e aí chegamos lá, tá lá, com a cara no tacho lá. E aí que a gente se assustou, né? A gente se assustou assim, pô, oh, meu maluco podia ter morrido, não sei o que. Pô, chega o seu Adenor. Chegou o seu Adenor, dona Sonha, os culpados do rapaz tá aí no mundo. Lá, né, cara? E aí eu liguei para Edir, cara. Liguei pro Edir, era aniversário do Edir, o Edir tá numa baita de porra cheia de cheira, 18 de janeiro. De janeiro. É o chefe CEO da rádio <risos> Studio. Ligamos pro Edir, cara. E aí, o, e aí o Edir. Você foi sim. lá. O Edir você foi lá, né, cara? <risos> Meio bêbado indo lá, né? Na frente da brigada. Bom, sei lá, 5 da manhã. Isso aí era uma, uma da manhã. 5 da manhã liberaram o frango lá. E aí o carro que um oito. Né, o... Cara, eu, tran eu transformei o Chevette num no Maverick. <risos> Aham, sim, claro. E aí, nós no carro do. <risos> do Edir, né, cara? O Edir ofereceu ofereceu, ofereceu carona pro seu de né? Não, não, nós vamos indo a pé, não sei o que. E fomos levando o isso e é oh, né, cara? Imagina, né? O carro demolido. E aí fomos levar o, o Cruz em casa e aí cara, e aí, cara, o cara indo, né? E o Edir começou. Ei, louco. <risos> tu vai tomar-lhe um pau deste gringo. Sim, tentando acalmar, <risos> o... tentando <risos> acalmar, falou que vai tomar-lhe um pau deste gringo, rapaz. Olha o tamanho daquela sandália daquele homem, cheio. <risos> Imagina só, rapaz, uhum. que o pai do frango é veterinário, né, cara? Estumado Esse vem acostumado arrancar... a pescocear Doberman. <risos> Veta... <risos> veterinário depois que estudou, né, cara? <risos> Lidou desde os 9 anos Sim, com a enxada. Desde os 9 anos na <risos> enxada, arrancar batata dedaço. A dedaço acostumada a pescocear <risos> Doberman. <risos> Ei, rapaz, vai te deixar só água e polenta, tu vai ver, ó. <risos> Naquela categoria do Vai! E ele é apavorado. É bah, meu, Só mas... quem conhece o Edinho saber. Ele ainda vai participar. Ah, pá, <risos> tu não me ajuda em nada, não me ajuda em nada. Não, vou te ajudar sim. Vou te ajudar, vou te trazer uma cinta te... <risos> <risos> teu pai te dar um pau, rapaz e tá louco, né, cara Esse mesmo e, e, e, e é o aniversário da Delória, né, gente é o 18 de janeiro aí, aí foi o, um, o, o, debut da o debut da Delória não, depois disso a gente teve mais uns dois ou três shows que não saíram eu fui no show, ó, teve um que faltou a luz ah, na quadra eu fui no show verdade, pra, pra, pra, pra bicho, ver o, o show da banda e faltou a luz na quadra Na quadra onde a gente ia tocar. Tinha luz em todo lugar, só não tinha, tinha luz na quadra que eles iam tocar. todo lugar, até <risos> dentro do rio tinha luz, mano. Na foi quadra... o segundo show. Foi o segundo, <risos> show. segundo show. Porque assim, ó, desse, esse que o Fargo, né, foi preso, no, no outro final de semana, o cara tocou pro, pro, pro, pro dono do bar, de graça e coisa e tal, né, porque ele fez toda a divulgação. Ah, é verdade, Chico, muito não, bem. Não, vamos fazer o show, não vamos cobrar nada. Aí a gente fez o show, foi um sucesso, coisa e tal, o pessoal gostou. Muito bom. Tá? E aí o que seria o segundo show que foi num evento de quem? Do, Do Cristiano. Cristiano. Lógico. Segundo show da DeLorean. Por que não me surpreendo? Na na, na na SBU. Na SBU isso. É, SBU. Se foi a luz na quadra. Era assim, era Delória, da onde a gente Da onde tocar? Era... super ego. Super ego. E tinha outra banda, né? Tinha. Tinha outra banda. Não ah, me lembro. Não era Mistra? Não, me lembro. Não, não era Mistra. Não, era. não existia, mas existia sim. Tava no auge. Não, não, mesmo ali, achei que já... Ah, não era mista. Ah, não, que... porque foi com a superégua de serenagem. Não era mesmo, porque o Jeremias era o materno, Isso, né? é verdade, tá certo. O Magno tinha ido embora, já. Tá, isso aí que é fora dele, na edição. Mas, enfim. E tu... Várias e coisas. E tu, então, é presidiário reincidente. De... Cara... <risos> tu pra... não é o primário, faz tempo. <risos> não, para. <risos> então... <risos> Pra eu ser um rockstar, só me falta tocar num puteiro, cara. Foi a única coisa que eu não fiz na vida. E jogar viu? uma TV da janela do hotel. Não, a gente leva a sério esse negócio, cara. É. Não tem a grana. Não tem Como um... diria a digníssima, assim, a esposa do Roger, tem que gostar. Tem que gostar, tem, galera. Essa frase é do, é do Ganso, né? É do, não, Ganso? É do Ganso? Claro. Ele foi, ele pro, essa frase ele proferiu lá em Alegrete... Com menos 5 graus, chovendo, e nós encarangados na 190, nós encarangados na, na, na 290, cara, encarangado Paul na 290, Paul né, um frio do caralho, um frio do caralho, um frio do caralho, e o Ganso só olhava pra cima assim, ei, tem que gostar, né, cara? Quem? Eu, o Ganso, o LED, o LED assim, ó, dormento, tem de, de, de tanto vinho que tinha tomado aí, <risos> Vem e o LED no banco de trás do carro que eu não sei de do que era. tudo Edith? Tomando um do vinho Edir tapado com um cobertor que apareceu no nada. <risos> um cobertor que apareceu do no nada. nós olha dele vinho. Sim, nós... Nós, nós, nós íamos sair daqui pra tocar lá. A gente carregou as garrafas dentro do carro e esqueceu as guitarras. Ah, vi... a gente já contou já essa história. <risos> Foi lindo, também já essa história. Já Só contou. aquele barulho de garrafa dentro do carro. <risos> e as coisas, desvindo, vocês vão tocar com o quê? E as coisas tudo pararam naquela rádio. Vinha e tinha. De balde. De balde. Tem uma do frango lá em Taqui, que é do, do, do Opa, opa, epa, epa. É, que o cara foi. <risos> opa, opa, epa. é hora cagada, cara. Con eu contei, isso, eu vou omiti é. certas Que nós vamos tocar lá em Itaqui, né? Hum. E aí chegamos lá pra tocar em Itaqui Inauguração do Ita Club Ita Club, exatamente E aí nós chegamos pra tocar lá <risos> <risos> Só os b-boys <risos> Ei, hey, só os b-boys ah, Olha, assim ó é, é, é, é, é, como, é, como é que eu posso co com Como é que eu posso te dizer isso aí É, os nomes são legal como é que eu posso dizer né cara o o o, o a, a o politicamente correto o politicamente correto não me permite eu fazer os comentários que quando eu contei essa história pro Marcelo lá da Brizox e da Maria mas é o seguinte né cara nós vamos tocar em tá aqui já era uma sexta-feira santa não cara vou levar vocês numa churrascaria E nós pá, né feito ei vão tirar né o atrás da carne E aí, chegamos na churrascaria na sexta-feira santa. Peixe. Né? Muito bem. Peixe na brasa. Sinto. De... Tinha peixe de tudo, imagina. Peixe na moranga, peixe de... tudo que era tipo de peixe, tinha. Aí. Como é todo mundo cristão aqui, né? Claro. Ah, claro, Tem estrogonofe de peixe. Tinha tudo. Estrogonofe de peixe? Tinha, tinha, tinha. tinha doce de peixe? Tinha. <risos> De teja. e aí né a galera, não, o seguinte né vão tomar banho, dividiram a banda né metade da banda vai na casa, não sei de quem a outra metade vai na casa, não sei de quem, vai tomar banho e aí os os, os eleitos, eu o Franco não me lembro quem é que tava junto na hora do, do banho quando nós chegamos na frente da casa lá pra tomar o banho, o Cristiano tava junto quando nós chegamos na frente da casa pra tomar o banho lá na casa do cara a gente desceu do, da van era van, sei lá era uma van aí quando a gente desceu, cara, passou um corpo, né, num, primeiro ah, usando para fraseando o edir a princípio feminino, <risos> A princípio, a princípio feminino. E aí passou o corpo, né, uma micro saia assim, passou o corpo. E o frango aqui, né? Opa! Opa! Opa! Che quando você virou o gogozinho de pedreiro, rapaz. Era um a baita tra... pra fazer a barbinha pra fazer e o frango, epa, epa, <risos> <risos> e voou pra dentro da vaca! Nem, da van, nem cara. precisou apresentar os documentos. Não, não, já, Nossa, já vinha armado já, vinha fábrica. Não, fábricas. a barba maior que a minha, velho. <risos> <risos> aquela cara verde, assim, com aquela barba por fazer. <risos> tá louco, bicho. Mas então, né? <risos> E depois as Indiadas de Santa Maria, né, com a, a Contrabando. Ah, teve várias indiadas Algumas, indiadas. Algumas Indiadas. Porque era assim, né, o cara ia tocar lá uh, duas vezes por mês, mais ou menos, né? É. Acho que era uma média Entra de aí. duas vezes. a gente ia tocar lá em Santa Maria duas vezes por mês. E a gente saía daqui de Uruguaiana de ônibus. Sim. Com todo o cacaredo, né, cara? Era instrumento, batera, até namorado namorada o cara levava... Colchão? Um chico, um colchão, que um tinha? E bus. De bus. E uns fiambres. <risos> ah, sim, tinha que levar daqui, né? Bolacha, sim, sim. ponche verde, né? Chibiando. Traz, né? Bolacha dobrada. Bolacha é, vinho de libres, né? Aquelas coisas. Cara. Pra quem não é do sul, ei, só lamento, nunca vão conhecer uma bolacha. Você não sabe o que, que é bom. Mas enfim, aí e a gente chega em Santa Maria com aquele monte de, de apetrecho, umas 5 horas da manhã. Eu ponho minha guitarra nas costas, o ponho põe o baixo, a mochilinha, aquele negócio. Quem é que você fode? O Antônio. <risos> e a batera. Sempre baterista, sempre se fode. E quem conhece Santa Maria, cara, é, é um troço muito interessante, sem saber que a gente sai da rodoviária, pega Fernando Ferrari, tem que subir até a Medianeira. Nunca é... cara. Nunca consegui subir a Fernando Ferrari sem parar. Não existe, não Eu, tem final, jeito, bicho. Acho que não tem ser humano que consiga subir a Fernando Ferrari sem parar no meio. Não, Ele dar uma, uma respiradinha, mas... assim. Não, tem, tem, que mas subir com a... as mãos na frente do rosto, nem assim, Nem atleta escalando. olímpico faz isso, não, bicho. É uma lomba. Ingram, ela é uma subida longa, assim, ó. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, É um sobe, morro, cara. né, bicho? É um morro. E vai, né, cara? Ei, mas, mas não é íngreme, entendeu? Mas é... É, Isso cumprido. que não é bem a serra, né? O iniciozinho é. da serra, Gauro. Aí tu imagina o Antônio. <risos> Com toda a batera nas costas. Enfim. Dê prosseguimento à história da.. Não, eu... na verdade começou o seguinte, né, cara? O cara do bar que a gente tocava lá. O cara fazia um acerto assim, não, o seguinte, eu vou. O Fulano, o João Pista, sei lá, vai buscar vocês na rodoviária. Né? Então tá, então nós chegamos lá 4 da manhã, 5 da manhã, pro cara ir nos buscar na rodoviária, e deu 4, e deu 5, e deu 6, e tava saindo sol, e tava saindo sol né, aliás, esse é o grande problema, não estava saindo sol, é. não estava saindo sol, e nós lá, né, nós, puta merda, cara, e agora? Oxê, vamos ter que subir, né? Sem dinheiro pra variar, pra pegar um Muito táxi pra, pra variar, né? Não tinha dinheiro, não tinha bosta nenhuma. Oh, Aí, que... né? Aí o cara, não, vamos fazer o seguinte, cara, vamos subir. Só que o lugar que a gente ficava, na casa do Digão, era simplesmente do outro lado de Santa Maria. Na outra ponta da... Na da outra ponta, tem... no outro e... extremo da avenida. Então tu tinha que subir uns dois quilômetros pra cima e depois descer... Trocavam as duas vezes de nome... nome... Isso, lá, na, lá embaixo, lá na mano na ribas, manuel, ribas lá. lá, embaixo, lá. Na Manoel Ribas lá. Isso lá, na Ribas lá. Cara, e aí. E a gente começou a subir aquela merda, né? Subindo aquela jeito. merda. Vamos colocar as coisas, vamos colocar as coisas nas costas coisa e vão subir. Foda-se, né, cara? E fomos subindo aquele ca... todo caquedo, né, cara? E estamos subindo ali. Quando o cara passou ali o. o, o McDonald's ali. Aquela subida que pra mim é a pior parte, né, cara? Que, que era que do, quando vai chegar na Medianeira ali, ó. Que é, que passa o shopping ali subindo, né? E isso que o cara tá falando é uns 4, 5 anos de caminhada. Tranquilo, assim, o que a gente fez. Com guitarra, baixo e escambau. Aí, cara, nós ali com frio. Com frio, sem dinheiro, com fome, sem cigarro, tinha acabado o cigarro. E aí diz o frango assim, ei, cara, só falta chover e. Bum! Cara, mas na mesma hora. Na mesma, mesma assim, ó, Ele segundo, terminou de falar. Desabou o mundo. Isso era uma sexta-feira, seis da manhã. Choveu. Toda sexta-feira. E todo sábado que a gente tava lá, assim, ó. Domingo, que era o dia de vir embora, parou a chuva. Abriu parou um chuva. baita sol, né? E todas correria a pé, né? Debaixo d'água, cara. Debaixo d'água, assim. Ó. Nada. Nada, nada. Não, e dessa vez o Antônio não levou batera. Não tinha batera. A gente só tava com as mochilas e os instrumentos, mas era um monte de coisa, né? E mas os... não tinha batera, porque no outro dia a gente alugou a batera do Marcelo pra fazer lá. Nem do Marcelo, foi do. Foi do Marcelo? Não foi a batera do cara da.. da Não, foi do Marcelo, cara. Foi do Marcelo. Foi a do Marcelo. E todas essas voltas aí a que a gente todas todas essas voltas aí que a gente foi fazer de, de pegar bateria e levar bateria não tu sei o que pé, passação, tudo a pé e na chuva na verdade o que aconteceu é o seguinte né cara a gente a gente tocou lá elétrico né fizemos um show elétrico no no Coyote do hotel lá do, do hotel Itaim Bela então a gente já era o terceiro quarto show a gente fez uns quantos shows lá cara no <risos> Itaim Bé E aí o cara fez uns quantos shows lá, mas a cada show tinha uma restrição, né, então tipo o primeiro show, pá cara, seguinte, tá muito alto, aí o segundo show a gente já fez com, com o Frango nem levou guitarra, levou violão pra fazer, pá, mas ainda tá alto, e aí a gente foi depois tocar tudo e violão, pá, mas ainda tá alto, e Agora aí... É. Tôcando, Mas e... é que era no hotel Era num no hotel, era no cara, hotel. o bar era embaixo do hotel Isso e aqui resumir a história assim, A gente fez esse show aí de, de, de, Dessa endiada aí toda De chegar lá e pegar chuva e coisa e tal A gente fez o show do outro dia acústico né, Com violão E aí o cara não gostou do show Foi uma bosta o show E, e foi realmente cara... tava... pode... não, Além de a gente não ter Se preparado eu, Teve todo esse contratempo Que a gente chegou lá 4 da manhã E foi tocar lá meia-noite. Mas é. pra resumir, o show foi uma porcaria, o cara não foi gostou, ruim. a gente não gostou. E aí o cara, não, amanhã vocês têm jeito de conseguir uma batera pra tocar. Aí a gente saiu na chuva, foi lá no Marcelo, alugamos a batera do Marcelo, levamos lá pro Coiote, aí montamos. Aí fizemos o um show elétrico e corremos... Cinco hóspedes. Cinco, cinco hóspedes do hotel. Mas aí a gente sentou. Sempre... Sentou a, lenha. a gente, sentou a, lenha a gente sentou a lenha de brabo, levantamos Dois o volume e cagamo, de... cara, aí cagamos de pau e o pior é que o pessoal enlouqueceu, o pessoal enlouqueceu e toda hora que, que no, no primeiro dia os caras reclamaram que era do volume. Então toda música que terminava assim eu falava: "Não, o seguinte, esse aqui é um show beneficente para soltar o nosso empresário, o Badanha. O Badanha foi preso porque não pagou pensão, ele não pode vir com a gente, não sei é, o quê". O Arlo... Não, não, foi antes. <risos> foi antes. Foi antes, foi antes. Foi antes, foi antes, antes foi antes. Foi antes. Foi antes. E aí tinha um. Tinha uma reincidência fora disso. Tinha, aí tinha um bêbado lá, a melhor parte que tinha um bêbado lá no meio do show lá que gritava. Eu sou advogado, eu o advogado, O cara jogou advogado. o cartão, o cara jogou eu o cartão. Badanha. O cara puxou <risos> o cartão dele do advogado, eu solto o badanha! Me liga <risos> amanhã, me liga amanhã sigam aí, que eu, tocando. Sigam tocando aí! Me, me liga amanhã que eu solto o badanha, tá aqui meu cartão, aqui, ó. Deixou <risos> o cartão, jogou o cartão no palco aí, assim, garfo. ó, pra pra, pra. pra soltar o cara. <risos> Cara, recebemos nada, cara. louco foi. Que como a gente tocou o terror, né, cara? Como a gente tocou o terror? Como a gente tocou o terror? Nós tomamos tudo que podia tomar lá, tinha uma... Não, aí só, só tem um detalhe. Tudo. Nós, nós levamos dois parceiros nossos. Um que é oriental. <risos> descendente, descendente de oriental. E outro afrodescendente super parceirão nosso. Dá pra falar o nome, né? Não, o Japa. O Japa, o Japa e o Guri. E Gu... Não, mas esse show não foi esse show. Não, foi esse... o último que a gente fez. Não, não, esse dos Guri não, cara. Dos Guri foi um dos, dos legais lá. Foi até com, com foi o um... Diego, foi, foi tudo. Mas esse último show, esse último show, o Diego não tava. Que a gente ah, tocou o terror lá e aí nós começamos a tomar tudo que aparecia na frente. Nós começamos a tomar, tomamos Patrícia 30 Pila e nós tomamos Tudo, assim, ó. Uf, Eu sei que nós tínhamos que pegar, sei lá, uh, 800 pilas de cachê 400, e, e, pila, e, e o cara gastamos... Tudo, e nós, o cara nos deu, tipo, 50 pila pra cada um, porque nós tínhamos bebido uns mil pila De, de certeza, assim, que nós, que nós tomamos todos os drinks isso coloridos, tudo, assim, isso tudo Isso tudo está registrado, <risos> Isso tem vídeo, e tem, tem vídeo. Tem vídeo, Toda. Agora, falar em vídeo me lembrou aquela ocasião de... De alegre... De... Ah, não. Alegre de... Me lembrou aquela ocasião de Itaqui, que Nossa, nós... Aqui, ó, Itaqui. Itaqui é... Uma p... <risos> mega festa do amor. Oh, Uma multidão de pessoas interessantes. Ah, começar que o Gans esqueceu a metade da bateria, né, cara? O Gans, Gans foi... Que... <risos> Não, foi foi Antônio, o Antônio. Antônio ah, foi o Antônio. Foi o Antônio que deixou a batera. <risos> o, Antônio, Não, então... o, Ant... o Antônio entrou no ônibus e queria fechar a porta sabe dessa queria fechar a porta do ônibus na muñeca e era daquelas portas e automa... automáticas é moderno né e o motor do ônibus dizia mas só curtindo né olhando assim eu forçando quer dizer eu, não, o não Antônio puxando a porta e o cara olhando para mim assim eu só apertou o botão chucro Bom, a começar que o Gans esqueceu, então, o Antônio esqueceu metade da bateria, nós tivemos que catar a bateria, metade do resto da bateria e tá aqui. Bom, aí o cara conseguiu, né, cara? Não, a viagem foi o seguinte, cara, que eu, que eu ia falar, o detalhe maior foi que a gente ah, levou um parceiro isso. nosso. A gente levou um parceiro nosso pra justamente fazer a gravação do show. O, o Ogro. O Ogro. Daniel Lopes... Levamos, levamos nosso, nosso grande amigo Ogro pra fazer a filmagem do Isso. show e foi lindo, cara, o show Não, na verdade foi o seguinte, né, cara O cara começou, a che chegamos pra tocar lá no Clube Cacheiral, Ó, a mega festa do amor E tava lotado, né Era dia dos namorados e Dia dos namorados, tava botando gente pro ladrão, cara E aí, lotado, lotado, lotado, lotado. E aí, tá, fomos, fomos, fomos... Uh, começar o um show, né? Aí antes do show lá, o cara do som lá Esqueci o nome do cara lá do som lá. Poetine, o, Poetine, aqui, o Poetine O Poetine, tipo, deu uma mijada no pessoal O Poetine deu uma mijada no pessoal assim, né? Não, porque o seguinte porque Vocês estão sempre reclamando que nunca tem nada Na cidade, Eu tá aí, ó, trouxe os caras aí Pra tocar, não sei o que é. Então vê se curta e aí, Já começou legal e, o show de assim, a Além a <risos> Doutrinando. Doutrinando tipo, não a pedreja a gurizada sabe? Tipo, Nossa, né? A galera que era barreta. E depois, tu, depois tu conta, tu não joga pedra pra fazer é, é, é, é, é. Cara, e aí... A galera que era barreta já tirou os bonés, assim, só na mijada. Assim. <risos> cara, e aí o cara começou a tocar, e aí nós tava na, na viagem de, de captar material, né? Pra fazer pra fazer vídeo, né? Então a gente tava conseguindo filmar todas as apresentações, assim. E aí o cara se combinou, ó, Grisada, macaquei que puder, assim, né? Pula, o to, tocar nem era tão importante quanto fazer as macaquices no palco, e pula, né? Captar e, imagem. Captar imagem, é, fazer o um show performance, e assim, pra, pra, pra, pra tava se produzindo os, os vídeos da banda. Não, no fim das contas, rolou uma performance massa Não, e foi legal, banda, cara. Foi e o legal som porque. Foi no, do caralho, porque no fim. E a os os caras, no, no início, assim, os caras ficaram meio cistrosos, mas nós metendo mala de. de, de... Né? e pulando e macacando e assobiando e aí isso para tu ter uma base, galera rolou até trenzinho cara rolou até trenzinho assim, ó, é, o cara tocando lá e, e a galera curtiu o show cara foi um baita show, um baita show e o, o ogro só voltava a se deitar em cima do palco filmando cara e fazendo altos close vinha cima o, si. o ogro só para para para descrever o estereótipo ah. da, da figura <risos> Ele, Pra quem não conhece... Três por um e meio. É, três por um e meio. Na verdade, ele deve ter o quê? Um, um, quase dois metros, um e noventa pra cima, assim, ó, cara. Uns dois de largura, assim, ó. O cara, sabe, forte, assim, macia cabeludo, barbudo, assim, ó. É um ogro, lindo. tá? E aí... Faz jus ao e nome, o ogro... Faz jus ao número. E fim, aí, né? o ogro, cara, o ogro, assim, ó, fazendo... É... Malabares, assim, pra conseguir captar os melhores ângulos e ia pra frente do palco, isso ia pro lado ia e subir. medida que a gente ia e, vendo isso, a gente ia se E a gente ia se empolgando, né, né, cara, legal, o né cara, cara, cara. cara? O cara ia solar ali. O cara tinha três vezes da altura, ninguém ficou na frente da câmera <risos> pra filmar. O cara ia, assolar, o o Deus Deus, ia solar, e o guitarra ia solar e ele focava a guitarra e aí tinha um lance dele, sabe? O cara fumou. Fez, fez, fez muito bem o trabalho. Só teve um problema. Hum, ele pô, esqueceu depertar de o hack. <risos> Ele ligou, ele ligou na realidade a luz da câmera. Ele ligou, e a, ligou a luz que da que câmera falando. e achou que tava filmando. Assim, ó, e pra, pra, eu, esqueceu de apertar o rap. Ele hack. curtiu o show inteiro pelo display da câmera, mas não gravou porra nenhuma. <risos> Eita, <Que bosta>, Luiz meu. Mira como você mueve a gordito. Mira como você mueve gordito? Ah, quem é, Teve esse show da, teve esse show da, da Camon, da Camo Baby, não, da Contraband na Vila Júlia, que era a chegada do Papai Noel. Apresentação Mauro Brum. É. É. Mauro Brum, é, vereador é, na é, época é, que... vereador é, ter... Chega de Zuzu, Vitalícia. Uh, vote no Mauro Brum. Chega de, de Zuzu, vote Mauro ah, Brum. Vote, vote no Mauro Brum. <risos> Bom, então lá naquela história, coisa e tal, tocando e papapai, e o pessoal gostando ali, fazendo festa e brinde. Só toda hora ele subia num palco, interrompia o show e atirava a brinde. E aí numa hora, no meio do show, né, a gente, em cima de um caminhão dos bombeiros, assim. Não, aliás, não, era trio no palco, elétrico, num caminhão. Né? Num caminhão. Palco no caminhão, assim, a gente tocando no meio da rua, coisa e tal. Aí daqui a um pouco ele sobe no palco de novo, assim, no meio de uma música. E aponta pro início da rua assim, olha lá pessoal, vem chegando o Papai Noel, não sei o que, tocando, né? E ele narrando, é que o Papai Noel, não sei o quê, e foi chegando aquele carro perto da banda, assim, quando ele chegou perto da banda, começaram a jogar pedra. <risos> O papai Noel. E ele começou a gritar, desperando: Não joguei pedra no Papai Noel, joguei perto. Cara, <risos> ah, foi aquele pavor, assim, ó, todo mundo largou os instrumentos, saiu correndo. Descreve onde que em que bairro que era esse evento? Na Vila Júlia. Na Vila Júlia, assim, aí. Cheiro Papai Noel a pombás. E nós em cima do palco, assim, ó. Olha lá, pessoal, já vem chegando o Papai Noel mas pro pai, não. Não pedro, não, Papai Noel, não joga Pedro, pedra no Papai Noel, não joga pedra no Papai Noel, não joga não Que desespero assim ó. Ele largou tudo e saiu correndo né cara, não tinha o que fazer. É, Vila Júlia que na época era os portões de mordo, assim uruguaiana né. Tá louco, Vila Júlia é até legal. Agora tá massa tá né. Tá massa, Oi Papai Noel, não, não joga Pedro, pedra no Papai Noel, não joga em pedra no Papai Noel. Saiu correndo. Teve um... Uma uh, vez que a gente foi tocar em São Borja. A Petardo foi tocar. E daí foi toda, toda a trupe. Foi o Edir, foi o Nelsis, nosso co-apresentador. Foi o Nery, foi o Keké. E o Marco que toca com a gente. Que tá... E daí lá tinha uma piscina no meio. Foi o do... Nery já contaram o estado do Nery? Ah, ah, não, não. Não contaram o estado do Nery ainda. Na... Agora não, <risos> não sei, não, conta, conta, não sei Tá, e daí o tempo todo eu olhando aquela piscina, não deviam trocar água, fazia um... Fazia uns quatro anos, tinha uma crosta verde em cima da água, assim, tu cortava com uma faca. O um musgo praticamente. E daí eu analisando, quem será que vai ser o primeiro bêbado a entrar nessa água? Tinha que ser os de Uruguaiana, né? Mas cansada, terminou a festa. Quando eu vi, tá o Neri de cueca, o Marco de Cueca e o Keké pulou com carteira, celular, todo junto, pularam na água. Naquela concha de rua. Ei! Os outros ainda se ligaram deve ficar de cueca, O Nery, velho, o Nery, o, o que é que, que... que <risos> Tá, e daí tem fotos disso que eu não sei com quem tá mostrado. Ah, uh, registros, okay, ah, uh, registros. Okay, tá, lá as cansadas apareceu um tá ser... TV, filme pose, que não revelaram ainda. É, apareceu um ser icônico lá de São Borja, o como, um, oh, como o Neri chama o poeta do Facebook, que ele... <risos> Ele não vai dormir sem causar duas, três polêmicas. Eu vendeu umas quatro minorias por dia, mais ou menos. <risos> tá, e daí lá ele conseguiu convencer a gente que eles iam fazer um churrasco na beira do rio. E eu, tá, eu queria ir dormir. E daí os gurias acreditaram na conversa. Tá, mas vai todo mundo. Láscara, a entrou no carro pra ir fazer o churrasco. Os guris de São Borja vazaram tudo, porque provavelmente conheciam ele, né? <risos> e daí fugiram e ficou só gente. A gente chegou na beira do rio, não tinha carne, não tinha carvão, não tinha... O churrasco do princípio. É o churrasco a princípio. É o, churrasco a princípio. É o churrasco a princípio, tá tudo na mão. Tá. E daí a gente saiu... Descobrimos que o mercado ah, público Laca, lá. lá que... produtor, Para, é, de tem um açougue no mercado. Ah, tem, essa ah, tem do ah, bem, tem, bem, é, Laca, tem um açougue no. Tem um. Tem um açougue no mercado público de São Borja que abre domingo e o mercado público abre 6 seis da manhã. Eu descobri, a gente foi lá, comprou carne, linguiça, compramos carvão. E daí se, fo fomos. <risos> se fomos, se fomos, fomos. Pra, lá pra beira do rio que a gente descobriu que era ele queria fazer um churrasco no tal do Yacht Club de São Borja. E daí era uma cerca que a gente, ele abriu a cerca, não dá bola que aqui a gente faz churrasco todo fim de semana aqui, não tem problema. Tá, a gente entrou e daí deixamos a carne com o Kekê e fomos comprar, sei lá, pão, alguma coisa assim. E daí não tinha trempe. Ele bateu na casa dos amigos dele de São Borja pra pedir uma trempe emprestada. Às seis da manhã deram umas pedradas nele. Então não tinha trempe. Daí a gente foi... Eu e o Marcos Tol... Eu e o ser de São Borja fomos comprar carne. Quando a gente volta, tá o Quequer jogado num canto com os cabelos todos arrepiados, tremendo. E o Nery roncando, não viu nada. Daí a gente foi ver o Quequer. Não tinha trempe. Ele foi fazer umas trempe com uns pedaços de de galho de árvore que tinha em volta e daí ele não tinha com que amarrar a trempe teve a ideia brilhante de cortar um fio de luz que tinha nas tomadas dentro dos carramanchão e ele não tinha alicate ele pegou um alicatezinho que o que o Marco usava para regular a guitarra e daí pegou aquele alicatezinho sem isolante nenhum e se atracou no fio dos 120 e disse que ele gritava ali O Nery se levantou, ah, cala a boca que eu quero dormir voltou. Até que o KK caiu longe. Eu voltei, ele tremia ainda. Ah, a gente fez o churrasco, o Mauro e o Porcamento. Quando viu, chegou um segurança nos correram. A boleia de lá, disse que disseram que iam chamar a polícia. Porque a gente acreditou nas histórias desse ser. Lá, de São Borja que disse que era tranquilo, que ele sempre ia. É São Borja, é São Borja, é São Borgense, é São Borja, é rapaz. Sim, sim, é um... Da barateza. É é um ícone de São Borja Só praticamente. pra constar, vocês invadiram uma propriedade Privada pra fazer um churrasco Nas pilhas desse é. Ícone, samborgense um Barateza ainda é. Barateza de deixar... Minha remeda Mas o que que é Tava bêbado, não sabia o nome dele Mas o que que é sabe quando ele tá motivado vocês... E ele tava Car... com fome Car... Caros ouvintes, vocês pensem bem Prestem atenção no que é o limite Da confiança <risos> É, quase quase que a gente chega até o que que é morto ele outro lá já que foi é, é, citado o nome do Neri aqui nós temos também uma história do Neri muito boa também para contar aí ah essa tem em vários registros cara a gente foi tocar o Pampa Stock <risos> que é o festival organizado pela Universidade Federal do Pampa aqui e fomos tocar em São Borja né? Então foram bandas de, de das regiões da Unipampa, né? Então era Alegrete, uruguanana, São Borja próprio São Gabriel, Jaguarão, é, e, e outras cidades aí e Bagé, tá? Como é que é a cidade de vocês lá? <risos> que Pedro... o ca... Pedro Osório? Não, lá não tem Unipampa. <risos> não não não, não teve representação. Não, não, não. Nossa, tem uma festa anual. Que é que Watermelon a Watermallow Perry. Da... É, <risos> é a festa de melancia. É. Descansar. É. Descansar. É. Descansar. É. Onde... <risos> Onde tem tudo lá, menos suco de melancia. Suco de melancia. Né? Não <risos> tem. Parecia Eu... nós querendo tomar uma cachaça com, com, com <risos> suco de melancia, mas encontrou suco de melancia na festa de melancia. Tem até giz melancia de melancia. Não, não tem. Não, não, não, cara, fazer bom, fazer vamos, começar do, né? vamos começar do início. Aí saímos daqui e o ônibus... Uma, um microônibus, né? Da universidade, né, cara? E aí nós, e nós tudo com canha. E nós tudo com canha, é... Tu vai fazer? Que que eu alego, Chico? Vai, fica aí, E nós tudo com municiado de Bira e cachaça, foi só os que não bebe, o batata e, e acambado de bêbado. né, e nós, é, nós, a Delória e a e a Bulldog, de Goiânia aqui para ir tocar lá. Bom, aí vamos começar. Aí, cara, no antes de entrar no, no ônibus, assim, chegou o cara ali, o coordenador, que se eu, da Oni Pampa, ali o cara chegou e disse, ó, oh, pessoal, é o seguinte, isso aqui é um, é um ônibus da Universidade Federal, é um bem do governo, então não pode beber, não pode né, fazer isso, não pode beber, não pode fazer aquilo. É proibido, certo? certo, o cara não passou o trevo já tava tudo tomando cachaça <risos> não, não tinha aquela não movimentação tinha, no fundo não tinha saído do banheiro e gelo e trago de tudo que é couro mudou a roda e o batata já tava abrindo um isopor <risos> que ele tinha no baixo da coisa. Não, um não virou os 360 da roda, já tava, já tava rolando o trago. Despreparado do Batata, né? Tipo, tu encontra ele na rua, assim, ele tá com uma garrafinha de... de, de... Tem qualquer coisa, não, catalogada Que brilha cor... no escuro, normalmente. <risos> isso é, é por aí o negócio. Por, é mais ou menos isso aí. Tá, né, cara? Aí, vamos, vamos, a primeira do Nery. Primeira do Nery. Aí, quando a gente Tá, e aí todo mundo bebe... Tá aí, não tem nenhum som aí pra, pra, pra, pra botar, rodar aí. Ah, tem pendrive no ônibus aí. E aí o, o. o Neri. Não, cara! Aqui, ó, tem um pendrive aqui, ó. Passa, ah, tem peso. Ah, Imagina os pesos do Só Neri. Tem peso. E aí ele coloca ali, cara, quando ele toca a primeira música, toca o um rock set. Né? <risos> <risos> Must be love! <risos> é. É. Must <risos> be love. Ah, e aí todo mundo. <risos> Eu mandei pra minha namorada, meu de... <risos> minha... <Eu risos> Até hoje a gente faz bullying por causa do rock set. <risos> cara e aí bom né aí todo mundo bebendo bebendo bebendo bebendo bebendo bebendo bebendo bebendo né <risos> que tem a frase do Aureo que do... <risos> tem duas do Aureo que é nós já assim ó uma já quadra já, já. uma quadra da Praça de São Borja já e o Aureo já azul de tanto tão atrás <risos> e aí o Aureo não parei de beber agora só vou beber quando não chegar em São Borge <risos> Nós tá, tava, nós deus. tava na praça, na praça de São Jorge, na praça de São Jorge. Tá, né, cara? E nós descemos lá e fiz eu um peso cagado lá. E... Isso aí tá no clipe da Fusarca, isso, essa É, tem, tem, tem, tem é a cena, eu a cena. Tem a cena tá no clipe da Fusarca da Delório Jogando basquete. Jogando <risos> basquete patião, bêbado lá. Lourdes, lá. Borraja, tá né? e aí, depois não, pessoal, vamos lá para a escola, vamos chegar na escola lá. Quando nós chegamos. Não, aí, não, aí tem tem tem entrevista que o Mário Sérgio deu que o Nery foi lá, você lembra? Alô pra lá na Alô entrevista lá. A entrevista do cara lá do Neri, é, é bom, rato. é. Aí aloprou lá na entrevista. Então agora vocês vão lá pra escola, porque ia ficar todo mundo numa escola. Cara, nós chegamos na frente da escola, já tava o pessoal das outras bandas lá. Todo mundo num clima assim, ó. O pessoal na frente conversando, tomando mate. Sabe, comendo maçã. Que saúde. Tudo, É, triste, e todo, é só fazendo uns apoios, sabe? <risos> Ninguém acreditava que era o festival de rock. Fazendo umas, tudo É, fazendo eu umas flexões, comendo comida macrobiótica. Eu, eu. E, aí, cara... e Churrasco é, de carne é, de soja lá. É. é. E aí para aquele buzz assim só com os retardados. Ele <risos> ele e aí, começa <risos> a descer, né, cara? Tudo bêbado, cara. Tudo bêbado. <risos> e aí o Nery, cara, vai dar uma derronde, né? Não, eu vou pegar as coisas aqui. Porque tu Isso. sabe que, que bêbado fica prestativo. Nery <risos> é do tipo do bêbado prestativo, assim. Ele quer ajudar, né? Não consegue nem com ele, assim. Isso. E aí você enganchou em três, quatro guitarras, não sei o que. Não, deixa que eu pegue, papapá e aí... no, no outro show, na outra edição, que ele veio conosco, que foi conosco de novo... O, ca o cara o, ca vai, o cara o cara do som Chega Chega Chega Chega Chega seguinte aquele cara o produtor de vocês lá o cara não, não aguenta aquele cara lá o cara não, não me deixa em paz <risos> <risos> <risos> não, não, tu pode dar ele sempre <risos> a volta assim, o primeiro show cara e aí o Nerei sai abraçado já tapado de cachaça até as orelhas abraçado em três quatro guitarra prato E aí ele conseguiu tropeçar no, no, no, nos próprios pés dele, ele patati, patatá. Ah, ele, o, ele calça 46. Isso, né patati, patatá. E aí ele conseguiu se embolar sozinho, e como ele tava agarrado na, na, nas guitarras, ele não quis soltar as guitarras, e ele caiu... Com a laje, com a cara no chão, cara. Caiu de cara. mão no bolso, cara. tipo, tomou de mão no bolso, assim, porque ele, não, ele, consegui, ele caiu e deu com a cigarro cara. Com um o cigarro, cigarro na boca. Você <risos> apagou o cigarro, entortou o cigarro. O cigarro foi que nem o bico do Patolino, foi parar na nuca. Aqui. e Cara, ele caiu, assim, ó. E aí ficou todo mundo olhando, assim, e o, e o ganso, a princípio... Acho que foi em direção a ele, só que o Ganso passou por ele, assim. O Ganso, claro, o Ganso passou por ele, sentou do outro lado da roupa da risada dele. Todo mundo achou que ia ajudar o cara a levantar. Cara, quando a gente levantou o Nery, cara, ele tava que era um slot, assim, com a cara... Tava com a cara do avesso. Mas Tri ele tentando levantar, assim, imagina uma minhoca em cima de um sabão, assim, ó. Sabe, ele, ele, ele se contorcia tudo assim <risos> ó, com o cigarro na, na boca. <risos> Colar, sem, sem soltar as guitarras, sem guitarra. soltar as guitarras. E aí colou aquele cigarro na cara dele, assim, ó. E nisso, tudo esse pessoal macrobiótico aí, né? O pessoal do chimarrão, dos apoio. estavam tudo ali na frente assistindo. Os retardados do Uruguaiana, né? E aí tá, já foi aquela função, juntaram o Nero. Nero com a cara que parecia um oito. Aí, aí levaram a gente assim pra frente do, Da entrada da, da escola, assim... E aí veio o cara que tava responsável pelo alojamento dela. Aí tu imagina que esse monte, monte de barbada aqui, né? Um com quase 40, outro com 40, blá, blá, blá. E aquele cara nos mijando ali na frente. Porque, pessoal, esse cara ele, ele disse, deve ter dito assim umas 30 vezes a palavra bosta. Pelo menos. <risos> bosta, porra e merda. É, bosta, porra e merda, assim. Ela só que saiu da Porque se vocês beberem aqui dentro dessa porra vai dar uma baita aposta. Vão dar bosta. Que Essa merda. Nossa, tudo com a cabecinha baixa e o Nério. Nery... Dois agarrando, né? <risos> e o Nério e cara. o Nério de figurante do do slot, assim, ele dublei do slot, é. Assim, é dublê do slot é. com a cara torta Nery assim. Era slot. Olha no clipe da fusada. Tem alguma aparelho. foto disso? Foto, vídeos tem disso. vídeos disso, tá, tem Dele gente, com a não, cara aparece da aparece avança. Mas apare... No vídeo, eu acho que dá fusar que aparece ele no meio da galera, tá todo mundo lá de mão pra cima, assim, ó. E ele, e ele com, meio... com a cara do Rock, depois do, <risos> é, <risos> do... <risos> <No> <risos> primeiro filme Soca do Rock. É com a mão cara... <risos> Igual, assim, mano, Igual. <risos> e, cara, com a cara do Rock, e depois, torta. Depois que aconteceu tudo isso aí, tá, tá, tá tocou não sei o quê e aí tinha uma mina lá no, nos bastidores lá que pá, que, que, que organizava lá não, a é, mina era bem empresária da banda que encerrou o Shoo, Pampa Stock lá que era uma banda de Porto Alegre é, era banda de Porto Alegre E a mina era meio que meio é empresária para todos <risos> <risos> fudeu É, vai vir um vinho, né? Tem que trabalhar. É, também tem que enxh. Alô? Não, mas é tudo ditado. Não dá pra deixar todas as merdas que falam. Dá, tem que deixar, cara. Tem que deixar. Não, sim, mas normalmente. Tem que conseguir dar um conselho. É, é, é, é. vamos. Eu vou botar um pi na hora que tu fala do Luizinho. É meio embaçado. Cara, aí. Aí tava essa empresária lá do.. do, do... Tava essa empresária lá do.. do, do... Do, da banda essa. E aí tinha uma ceva, lembra? Porque para nós tinha Kaiser e para banda ah, e para para para banda essa de Porto Alegre tinha só Heineken, lembra? E aí nós tocamos e nós, aí depois eu me lembro se acho que teve mais uma banda, tocou a Liff na Alegrete, lembra? Tocou a Liff e aí depois tocar os caras de Porto Alegre. E aí quando foi os caras de Porto Alegre, nós fomos lá e arrombamos, a... <risos> Nossa, Arrombamos a caixa de, de de isopor deles lá e tomamos toda a cerveja deles, deles. Foi assim, ó. A a louca, a louca tava ali com os caras da banda, só que a louca tava cuidando ali as cevas, não sei bem. Da da ceba, Entendeu? Exatamente. E aí a louca, sei lá, foi, sei lá o que fazer com, algum, sei lá o que ela vai fazer com os caras. Se, se, se saiu dali, deixou as cervejas. E depois ela deu conta, né? E voltou, quando ela voltou, nós já tínhamos tomado toda a selva dele. Já, tínhamos... já era a selva. Sim, claro. Sim. E aí, tá, vamos embora, né, cara. Aí sobrou eu, o Áureo e o Nery pra voltar com, com, com, com a, a, a Equipa. E mais uma Equipa da, da Bulldog, que Sim. deixaram lá, que esqueceram lá. o. a cabecinha foi cobrir lá. E deixou fodido lá de um Monte Carlo. Aí nós estamos carregando carregando o nosso equipe, mais um, mais um pedaço equipa da equipe dos equipes da, da Bulldog, e vai a, a, a empresária essa na frente. Com chuva. Com chuva, né? Chovendo, chovendo, pra valhar. E aí.. Não, cruzada seguinte, a gente vai buscar um boteco aí pra tomar uma ceba, né, a gente vai estar um boteco aí, porque a noite tá começando, né, isso cinco da manhã aqui, ó, tá vendo? Tá bem, tá bem, né, começando, noite, começando. Manhã, e eu com três guitarras, o Áureo com dois, três baixos, né. É, mas tu não encontrou e o, de bebê em São Borges depois da meia-noite, né, mas cinco e tava o Neri, E o Nery, e o Nery junto, e aí vem o Nery com aquela cara que é um slot, né, Que é o rock depois do, de enfrentar o Apolo, o, o doutrinador. E... Orlando e Clarice. É, e aí, aqui, ó. Né? Como é que era o nome da mina? Clarissa. Clarissa. Clarissa. Clarissa. Onde é que tá o trago? E bapando água. Que resultado, o que aconteceu, né? Voltamos lá pra escola, no meio disso, pegamos um X lá. E aí, nós tínhamos comendo X E chovendo, chovendo, chovendo, chovendo, chovendo. E os corvos, né, cara, não podem ficar dentro do bagulho, porque estão fumando, né, cara, né, fumando um pito atrás do outro. Fomos pra uma área aberta, e aí o cara comendo o X com a água, batendo nas canelas, molhando todos os tênis, com os instrumentos em cima das mesas, assim, ó, comendo o X e babando água, assim, ó. Que choque, cara. Que baita choque, cara. A primeira edição, a primeira edição lá foi, foi a melhor, né? Não foi, não foi a edição né? A primeira a primeira que a gente foi, foi é. A segunda tava legal também. A segunda tava legal, não foi tão legal quanto a primeira, né? Mas a segunda tava Eu legal. Eu Fui lá só na vez que tocou o cachorro grande lá. Que não dava pra beber lá. E daí a gente baixava lá embaixo enchia as latinhas de refrigo não, não dava pra beber, exatamente, não dava beber. Mas lá no camarim rolava. Lá no camarim rolava os tragos. No camarim rolava o bebito. Tem uma foto até o mango tomando uísque com o Beto Bruno. <risos> dando cigarro pra ele e coisa. O mango tinha crachado imprensa, fazia faculdade de jornalismo. Não, mas foi, foi muito legal, cara. Foi essa pessoa que não conhece. Que, o, o, vou falar o nome dele, o professor César Beras. Beras, lá de São Borja, o cara se mexe lá, cara. O cara conseguiu transformar. Ele o só não toma banho. Mas... <risos> Isso tu corta. Isso, Isso tu corta. Mas o, o, o César lá, ele, ele, ele movimentou a cidade lá né e até porque a gente sabe lá que São Borja sempre teve uma cena né mais alternativa assim mas o cara conseguiu é, o que eu o que eu achei o que eu, o que eu tiro o chapéu para ele res, res, respeito muito é a questão do justamente dele ter dele ter conseguido fazer um, um, um transformar o rock num, num numa jogada acadêmica né uma coisa acadêmica assim com com justamente o pessoal que participa do Pump Stock tem direito a a Horas complementares, isso é muito legal. Muito legal mesmo. É isso aí. Eu acho que é isso aí. Vamos nos despedir? Ah, isso aí, né, cara? É, vamos, vamos nos despedir aqui, né? Tá ficando tarde já. Todo mundo tem que trabalhar. A gente é roqueiro, a onde trabalha. Né? É. Pode, não, pode, pode, pode não parecer uma coisa né, meio. Porque vocês trabalham. Não, a gente trabalha. Mas muito obrigado, né? E a gente pode fazer outro, né, cara? Com certeza. História tem mais, é que a gente não. Sim. É, não tem como contar todas as histórias, histórias num programa só. Tem, num programa só. Coisas, Isso. Né? Só depois, assim, ó, antes, antes do, do, do, do postar, eu queria escutar pra, pra mim encatar lá as fotos. Eu tenho tá. de foto lá. Pra poder. Assim, ó, todos os programas a gente termina cantando uma musiquinha pra fazer os. pra passar vergonha mesmo. Deu música do nível Josnei. Tem alguma hum. ideia? Bom. É bom. Todo <risos> o programa a gente já cantou Cavalo de Fogo, já cantou Cavaleiros Zodíacos e. E Bate Azul pra baixo! Ah, aqui no Por isso canta! Dança! <risos> sem, sem parar! Só <risos> meci! <Sube, desci, risos> Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Faltou o Pois é, Tá, fra frango? Não, não, não, não, na. Deixa eu o microfone aí. Aquela é o fechamento que a gente vai fazer. Tu canta Aquela abertura, magia das alquílias. Tá usando o tom, café, <risos> hein? Ah, Só eu. Um, dois, três! <risos>